Іван Франко, як те залізо з силою дивною. Як те залізо силою дивною, що другий залізо тягне к собі, і магнетизмом звесь не в супокої, ціпляєсь, але в ненастанній пробі. А як його безділля вкриє ржою, під ржею і сила гине, мов у гробі, отак і серце, що в грижі стрілою, прошиблене само з'їдаєсь в собі, лиш праця ржу зотре, що грудь з'їдає, чуття живе, не ткнуте. Ховає, не просихаючи Нору живить. Лиш в праці мужа Виробляє сила. Лиш праця Світ таким, як є, створила. Лиш в праці Варто і для праці Жить.